потягли потім винуватця на допит. Визнав він, що був на вечері в дячка Семена, що розказував він про Київ і про Іоанна Многострадального, але про найстрашніше для себе замовчував. А інші слова про імператорську величність, чи говорив я, не пам'ятаю. Гораздо був п'яний і того нічого подліно не знаю. І ні від кого не чув. І архієреєвих імен не знаю. Та, звичайна річ, таке виправдання було ні до чого. 17 червня начальник Преображенського приказу князь Іван Федорович Ромоданівський наказав узяти на допит Пепеленка. Від кого чув він, що архієреї кляли царя Петра? Чи він сам вигадав те? І коли вигадав, то з якого случая і для чого? І ось у той час, як випущені на волю інквізитор і щенцями вже вернулися до свого звичайного мирного життя, для Пепеленка настали найстрашніші в житті його хвилини. 20 липня привели його до застінку, підняли на дибу. По волі, по волі бив кнутом кат, і висяче на дибі перериваючи оповідання Стогоном, розказав свою повість бідолашний винуватця. Цієї зими був я Харківського уїзду в Успенському монастирі. Сидів, шив у монастирській світлиці з іншими кравецькими майстрами. І ось опівночі півночі покликав намісник того монастиря і єромонах Чаркашинин Костянтин Цесаренко – Мене й Чоботаря, а чий він син, прозвання не пам'ятаю. На хвилину знепритомнів Пепеленко, та очунявши, розказував далі. І посилав нас у Черкаське село, як звуть його, не знаю, взяти чоловіка того, що жив у тому селі на монастирському дворі. І ми тому намісникові говорили, що ми через нічний час не поїдемо. Намісник же говорив, як так не поїдете, їдьте і лаяв матерно. При цьому ж намісник говорив, як жив він, мовляв, у Києво-Печерському монастирі, і в той час у тому монастирі був його імператорська величність і ходив по печерах. І він, намісник, з іншими ченцями по тих печерах ходили свічками. І його імператорська величність мощі святого Іоанна Многострадального хотів витягти, а для чого – не сказав. І зате, мовляв, його величність архієреї Київській та Переяславський лаяли кляли, а імени архієреї не сказав, а я не спитав. І ті його... Намісникові слова чули Чоботар Ентін і Чернець дячок Пахомій. А чи говорив я про це у Бичкові? Не знаю, бо п'яний був. Відразу після допиту полетіли посланці з преображенського приказу на Слобожанщину до Сум, до Успенського монастиря. Звідти незабаром привезли вони й Антона, й Пахомія до Москви. Намісника ж Костянтина не застали вже гості з Преображенського. Живим не застали. Уже кілька тижнів лежав він похований біля монастиря. Почали допитувати свідків. Чоботар Антін заявив, що дійсно таки раз уночі по нього присилав намісник. Що він їздив з Пепеленком по чоловіка намісникового. Але негожих слів ніяких він від намісника не чув. Чернець Пахомій заявив, що хоч і йшла розмова про мощі, і що цар Петро хотів витягти їх, але не чув, щоб намісник говорив, що архієреї кляли царя. Звели тоді вічнавіч з ним Пепеленка, але кожен з них на своєму стояв. Повели обох до в'язниці. Звернувся тоді Пепеленко до молодого ченця з докором. «А чому ти пахомію неправду сказав? Гріх же перед Богом!» «Та я би сказав був правду!» «Так, товариш мій, Антін Шевченко, чоботар, про те ж не скаже?» «Як бути?» Так перед колишнім своїм знайомим викручувався пахомій. Розсевтився дуже Пепеленко. Вирішив викрити Пахомія як слід. Попрохав вартового сержанта відвести його до секретаря Преображенського приказу. Вислухав той заяву Попеленкова, і відразу привели на допит і Пахомія. Але Пахомія вступи не влучиш. Він уже нове вигадав на лиху годину для Попеленка. «Неправду, – каже Попеленко, – і з плачем говорив він секретареві. Не було того, а було ось що. Коли мене привезли в Преображенський приказ, одного дня ходив я до отходу. Прийшов туди Пепеленко і почав мене прохати. Що тебе по ізвіту моєму на намісника питатимуть, ти стверджуєш, що так. Ну, а як не скажеш, то біда тобі буде. Я скажу на тебе що ти був у намісника за келейника, то ще гірше тобі лихо буде. Після такої заяви для Папеленка рятунку не було. Почалися нові допити, нові тортури. 12 вересня привели обох. І Пахомія, і його до застінку поставили біля диби. Ще не куштував її Пахомій.